A digitális világ érdekes. Postmodem. Ma az egészségünkkel és a digitális világ kapcsolatával foglalkozunk. Már használjuk, de jönnek az újabb egészségügyi kutyuk. Terápiára is alkalmas a virtuális valóság. Meglepő eredmények a digitális detox vizsgálatban, majd a klasszikus kérdés, hogyan keressünk egészségügyi információkat a neten. Ki az e mit mér az okos vízeletmérő, és az emberiségre se az új Emmy? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztők, Kéki Kira és részbetyár Gábor nevében. A mikrofonnál elszilárd Ma az Asztalt Társaságban Dr. Bódizoltán, egy nyelvész, a Magyar Intézet főmunkatársa. Szia, Zoli! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Hello! Keleti Altól kiberbiztonsági szakember, az informatikai biztonságnapi alapítója, Bankokból. Szia, Arthur! Hello, sziasztok! Kellemes szórakozást mindenkinek. Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin tudományos vezetője itt a stúdióban. Kellemes egy órát mindenkinek. És dr. Pintér Robert, információs társadalom kutató a Korvinus Egyetem adjunktusa. Jó szurkolást! És a sor végére hagytam, pedig a hölgyel kellett volna kezdeni. Itt van Kéki Kira, egészségügyi szakújságíró, a szívderítő.hu főszerkesztője. Szia Kira! Örülök, hogy itt lehetek önökkel veletek. sőt, van itt még valaki, kapcsoljuk dr. Takás Barnabás kutatót, akivel a Virtuális Valóság terápiákról fogunk beszélgetni. Szervusz Barnabás! Sziasztok! Örülök, hogy meghívtatok jó rádiózást! Szuper, és működik a telefonvonalunk is rendben. Mi már egyébként több műsorban is beszélgettünk, úgyhogy ismerősként fogjuk köszönteni egymást. De előtte elmondom, hogy ajánlom a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van, a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egyetlen kattintásnyi távolságra van, hogyha önök, a hallgatók eljönnek a postmodem.hu oldalra. Ha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodem.hu n Kerekasztallal kezdjük most is a műsort, mert egy ilyen egészségi, egészségügyi műsorban úgy egészségesen most is kerekasztallal kezdjük. Mégpedig... pedig 2000... Köszi, igen. A... 2023 legmenőbb egészségügyi kütyűinek témájával kezdjük, ugye már jó 10 éve, 15 éve halljuk ezeket az előrejelzéseket, hogy jön majd az egészségügy világába sok-sok olyan kütyű szenzor, ami majd vizsgálgat bennünket, és azért használjuk is már jó ideje, tehát azért ez ne, ilyen értemben nem újdonság, lépésszámláló, mondjatok még ilyeneket, szenzorokat? Púzusmérő. mérő, Akkor véroxigén szintet mérő, lépésdinamikát mérő. Az LKG-t is tudja nézni, bár még elég gyengén. Igen, Sportak, De fejlesztik mes. aztán majd ki kell dobni a régi LKG-t, nem? Hát ah, nem Tücsit-e használsz valami? Igen, próbáltam utána járni, de aztán sikerült rábukkanom egy dokumentumfilmre, ahol tesztelték az önöket, hogy a mobiltelefonos ilyen különböző alkalmazások, hogy mennyire működik a lépésszám legyenek, és ahány mobiltelefon volt annyi különböző eredmény, Tehát nagyon függött a hardvertől, függött a benne lévő opensystem függött mindentől. Tehát ha hatan próbálták, hat különböző eredményt kaptak arra, hogy mennyi a vérnyomás, hány lépést tehát, tehát, mit tudom én, egy kilométeres. Lépi, ö, sétálás 150 nél tévedett a legkisebb és a legnagyobb érték között. Úgyhogy egyelőre még nem kapkodtam el, bár nagyon szeretnék, mert ilyen ö, folyamatosan viselhető EKG, meg ilyen, ez, ez engem is érdekel. Igen, Aha. igen, mert Haladok a korra, meg én is belemegyek már a korba. Szélszerű, hogy az ember vannak olyan dolgok, amik időben tudják figyelmeztetni az embert. Egyébként én olvastam is erről, hogy egyre inkább átalakul majd az, a pácienseknek a felfogása is ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy egyre inkább tudatosabban fogjuk követni, hogy tisztában legyünk azzal, hogy hány fokos a hőmérsékletünk, mennyi a púzusunk, stb. stb. Abszolút ezt, megfigyelhető a, a betegek körében az, hogy egyre többen használnak okos eszközöket, és ami örvendetes ír hogy a orvosok ebben abszolút partnernek bizonyulnak. Igaz, azt mindig hozzáteszik, hogy a, az LKG az egy csatornás, tehát gyakorlatilag Már minimális a viselhető, a viselhető eszközök. eszközökön így van, tehát például a karórán, órán csak egy csatornás LKG van. Annyit tud, hogyha nagyon nagy baj van, akkor azt Pedig jelzi. Pedig egy profi LKG-n rám ragasztanak egy csomó tappancsot. A, tehát ez, ebben azért 6, még... 6, meg 12, évben, ez ezzel, sok ezzel még sok-sok munka lesz, és vérnyomást nem tud rendesen mérni egyetlen egy viselhető okos eszköz sem, Úgyhogy erre nagyon szokták mondani, hogy az Isten milyen hogy valaki ezzel próbál, próbálja meg megnézni, hogy van-e magas vérnyomása. De egyébként egyre több beteg és egyre több orvos nyitott erre a témára. Hadd idézem fel nektek azt a pár évvel ezelőtti műsorunkat, amiben az okos órákról beszélgettünk. Mindjárt Artúrnak meg is adom a szót, mert Artur, nem tudom, emlékszel rá, akkor kérdeztem tőled, hogy van-e már okos órád, és rögtön mutattad a csuklódon, ott van az okos óra, És volt egy sztori, amit elmeséltünk arról, most is ott van rajta, igen látjuk, hogy. Emlékszel arra a sztorira? Floridában volt az az úri ember, aki okos órát hordott, és azt hiszem, hogy szenteste kiírt valamit a gép, valami furcsa üzenetet, és nem tudták értelmezni. Emlékszel el? Igen, emlékszem. Azt hiszem, hogy valamilyen szívritmussal kapcsolatos problémája volt. Úgy, úgy. Ha jól emlékszem. Igen. És aztán a kórházba a szállítás, vagy beérkezés után derült ki, hogy valójában mi volt a, a problémája, és ezt akkor sikerült is korrigálni. Valószínűleg megmentették az életét. És ehhez még annyit hozzátennék, hogy ezekben a rendszerekben vannak olyan érzékelők, amik például a hirtelen elmozdulásokat is jól érzékelik, és mondjuk egy autó automatikusan tudnak riasztani, vagy hogyha valaki a földre esik váratlanul, akkor is tudnak ilyen riasztásokat leadni, és ezek elég nagy biztonsággal működnek. Ugye ezeket se felejtsük el, nem biztos, hogy mindig csak a tökéletes EKG mérésben van az erő. Persze, egyébként ez velem konkrétan meg is történt, tehát sokan tudják rólam, hogy én ö, amatőr futó vagyok, Terepfutó leginkább. Természetesen van futóórám, amelyik olyan diagnosztikai elemeket mér, amelyek nagyon fontosak a futás közben. És Mi, mire fókuszálsz is... ilyenkor, Zoli? A futásra. Jó, de hogy, tehát, hogy alacsonyan tartsad a pulzust? Hát az? az attól függ, hogy milyen edzést végzek. Persze, van, amikor arra nagyon kell figyelni, hogy a pulzusra, hogy az nem menjen, bizony tartományban legyen, és akkor ez az eszköz, hogyha túl alacsony vagy túl magas, van, amikor a tempóra kell figyelni, hogy milyen gyorsan futok, vagy milyen lassan, vagy éppen szóval, meg a távolságra, meg ilyesmire, futás dinamikára. De megtörtént el, hogy egyszer egy télen nagyon csúnyán elestem, nagyon komoly a testem, és az óra azonnal elkezdett riasztani, de mivel nem volt semmi bajom, még időben leállítottam. Úgyhogy ezek valóban léteznek. Egyébként van is egy ilyen mondás, most nem mondom a gyártó nevét, hogy ha látok elájulni, akkor állítsátok le az X típusú futóórámat mert egyébként meg az különben mérne tovább, és úgy is megyek majd tovább egy idő után. Tehát ezek az eszközök már tényleg gyakorlatilag mindent tudnak, ami lényeges. Jó, szóval futáshoz, meg különböző ilyen alapvető egészségügyi értékek megméréséhez, hát mondjuk, hogyha valaki félig mérnök, legalább tudja, hogy egy mérés, nem mérést, de igen, Persze. kérdezzük már meg Takás Barnabást is, hogy ő mit használ. Ha például ilyen pulzusmérésre, okos órát, vagy ilyesmit. Hát nem akarok csalódást okozni, de mi annyira elfoglaltak vagyunk fejlesztésekkel, meg ilyen cucok fejlesztésre, hogy hordani már nem igen marad rá időnk. És neked még analóg órád van ugye a, kar a karodon? A, van a logót Minden a számítógép, meg a telefon. Viszont a gyerekeknek vettünk ilyet, főleg játék célra, egészségnevelési is működik. Tehát az, hogy kicsit tudatosabban éljenek, és már egy másik generáció ne jön fel, abban, egy nagy hasznát látom szintén. Uh -huh. Mert hogyha tényleg egy kicsit a jövőben nézzünk, akkor azért elképzelhetjük, hogy néhány év, három, öt év, tíz év, és mindenki kell fogja majd mérni az értékeket. Ugye? Abszolút. Tücsi? Én a novellámban ennél sokkal cifrább dolgokat feltételeztem. Tehát én ott már azt vizionálom, hogy az egészségbiztosítók fogja használathoz kötni a biztosításnak a, nagyság, a nagyságát. illetve Attól közöttem... függően, hogy milyen adatokat és élettani adatokat mér és megy a központba róla, Igen, ugye? és hogy ez össze vagy -e kötve az orvosoddal, aki ezt folyamatosan tudja figyelni és monitorozni, ettől fog függőfüggő majd a biztosítása. Hajrá mérnek. a személyhez kötött adatok szétválasztásának alapelve, hajrá, hagyjunk előre eskipel. Sőt, társadalmi mozgalmat is lehet erre indítani, az 1 millió lépés Magyarországért. Ugye van egy ilyen alkalmazás, és én is Igen. sűrűn teszem a lépteimet, 300 ezer ember vetélkedik iskolák, osztályokba szervezve, hogy megnyerjünk valamit érte, de valójában egymással versenyzünk, úgyhogy nekem a feleségem az első az osztályban, csak 150 ezer lépés van köztünk, de minden nap ennyi, ennyi lépés van, nyilván egyszerre szoktunk közlekedni és menni. Én Napi... Nagyon szeretném, hogyha létezne egy olyan alkalmazás, ami az egész napomat figyelni, és mindig szólna, hogy mikor igyak, mikor vagy be a gyógyszeremet, mikor álljak föl a gép előtt, mikor kellene, mit tudom, én vérjön a Ez Hát ja. olyan, ami így komplexen és ráadásul azt szeretném, ha beszélne. Aha. Tehát, hogy meg is szólalna nekem, nem valami jelzést adna a telefonra, hanem szólna, hogy te kira, figyelj, már nem tudom, egy órája nem álltál fel, és szerintem nem ittál eleget. Aha. Tehát nekem ilyen kérdés. Súdvariasan. Súdvariasan, több cukinál beszélni. És, és beszél beszél cukin elberülsz a munkába, rátszól hirtelen, hogy ki a nem, itt a szívedre, figyelj a szívedre, is, bel az is Na, figyeljetek, kutyukkel még foglalkozunk ma, de most menjünk tovább, mert a virtuális valóság terápiákkal foglalkozunk. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Hiszen itt van velünk továbbra is Dr. Takás Barnabás, aki IRVR ER szakember, kutató, és már több műsorban beszélgettünk, majd azt mindjárt fölidézem, de elmondom előtte, hogy ő már a 90-es évek óta foglalkozik ezzel a témával. Úgy tudjuk, hogy a doktori diplomáját, a PhD-t, az amerikai George Mason Egyetemen az emberi látórendszer szuper számítógépes modellezéséért kapta 97-ben. Stimmel Barnabás? Ez így igaz, de a én tudományos doktor vagyok, tehát nem orvosi oldalról közelítem ezt meg, hanem... Orvosokkal, igazi orvosokkal együtt dolgozva fejlesztettünk többek között értelmes orvosok terápiát is. Tehát akkor te a kütyürészét ismered jobban? Én jobban ismerem a kütyürészét, mint az orvoslás, de ez sok mindent tudok, csak nem akarom félrevezetni. Azt is tudom a rólad, hogy a disszertációdban az előbb említett látásmodellt a számítógépes arcfelismerés területén alkalmaztad. Igen, hát ezt, ezt manapság mesterséges intelligenciának hívják, amitől egyidejűleg -egy félünk is csodájuk. Tehát igen, EAI-a, -ja, mivel is 25 éve és kiterjesztett virtuális valósággal, és kb. 25 éve foglalkozom. Na, és akkor a hat szúrjam be ide, hogy amikor mi először beszélgettünk műsorban, akkor a virtuális Marlene Dietrichről volt szó, az egy egészen más irány, de hát szintén látjuk napjainkban ugye ezekre a deepfake dolgokkal, hogy meg lehet jeleníteni már halott színésznőt, vagy színészt a filmásznon. és te már akkor ezt felvetetted, valamikor 2000-es évek elején, vagy 99-ben? Igen, az, az 1999-ben készült el, ma mm -hmm. is foglalkozunk ennek egy másfajta megoldásával, pont amit Kira szeretne, hogy beszéljen hozzá, meg kedves legyen, meg minden, ezek ma ugyanúgy kurrens és aktív témák. Ma Ki, már inkább kira lájkolja. Like mesterséges... <gül> Kipróbálom <gül> szerintem. Mesterséges intelligenciával tehát egész más módon, mint 3D grafikával, de mind a kettő már egy elfogadott technológia. Arra is vissza fogunk térni, de most itt a zárójelet bezárjuk, Marlin Edithik ügyben, és akkor térjünk át a virtuális valóság alapú terápiára. Erről is volt már szó, szó nálunk, úgyhogy röviden összefoglalom, hogy én arra emlékszem, hogy például különféle fóbiákkal élő embereknek lehet segíteni azzal, hogy fölveszi a fejre a virtuális valóság szemüveget, vagy sisakot, és akkor hát lényegében a kezelés az, hogy mondjuk egy ilyen, hogy szokták mondani, az ilyen térfóbiával rendelkező... Agorafóbiá. Agorafóbiával rendelkezőnek végig kell sétálni a virtuális, nem tudom én, deszkán, és akkor közben egy ilyen hatalmas térben mozog, és akkor jól megijed. És ettől. Gyakorlatilag... Bocsánat, az agorafóbia az nem az, az a tömeg, így, így van. Tehát te a magasságtól való félelemről beszélsz. Igen. Teljesen oké, de az agorafóbia az, amikor nagy tömegben nyílt teiregyenség sétálni. Jó, meg vannak még különböző fóbiák. mindegyiket a... lehet megmutatni a... ezekkel az eszközökkel is. emlékszem gyakorlóan... arra, hogy a, a pókokkal kapcsolatos fóbia is volt. Arachnofóbia. igen. És akkor például ugye fölveszi a virtuális sisakot, és akkor a páciens látja az óriási nagy pókot. Amit jól összerezel, persze, de és akkor, na innentől mondd el barna bárs, hogy mi történik. Hát ez tulajdonképpen egy viselkedés terápia, tehát a pszichiátriai szempontból ugyanúgy működik, mint hogyha valakivel csak elképzeltetünk, úgynevezett imaginatív terápia, csak így segítünk látotni azt, amitől az ember fél. Konkrétan egyébként itt jönnek azok a kütyük, amiket most az óráról beszéltél, ezt, ezt ezekben a terápiákban úgynevezett biofeedbacknek használjuk, tehát itt is mérjük a páciens úgymond stressz szintjét, uh -huh. és a számítógép ennek megfelelően tudja változtatni azt, hogy mennyire legyen ez a szintér izgalmas, vagy ijesztő, vagy kevésbé. Tehát ha pusztán mérneki szempontból nézzük, mondjuk valaki fél egy szakadék széléhez oda menni, akkor ugye nyilván, hogy közelítünk a szakadék széléhez egyre izgatottabb lesz, ezt a rendszer mérni tudja és uh, csökkent hát ezt sőt. a feszültséget. Hát Bocs, az, az egy finom kifejezés, hogy egyre izgatottabb lesz. Én amikor a YouTube-on látok ilyen felvételt, hogy valaki leugrik egy, nem tudom, bungee jumpingról, vagy lát a szakadéksz, ugye, kira te is? Látjuk, és akkor tehát én ott a YouTube mellett ülve érzem azt a rettegést. Tehát ahogy így Na, igen, közelítünk pontosan. hozzá, és így érzékelem azt a teret, hogy ha még lépek egyet, vagy lép a, az a valaki, akkor bele fog zuhanni több száz métert. Hát a félelemnek azért van evolúciós értelme, tehát nem azt akarjuk megtenni az embereknek, hogy mindenképp nyugodtan ugarja le a Ez nagyon megnyugtató. Hanem, hanem meg, a lényege mindig az, hogy ez megismételhető, biztonságos körülmények és reprodukálható körülmények között lényegében gyakorolni tudja valaki, hogy hogyan tudja legyőzni ezeket a félelmeket, tehát az orvos az abban segít neki, hogy ezeket a stratégiákat, hogy mivel tudja, mire gondoljon, mivel tudjon elindulni mondjuk. Mert például ez akkor probléma, amikor akadályozza például az, hogy le, lemenjen egy sípályán, mert nem mer elindulni. Ha már elindul, akkor utána szuper, és ezek a pozitív élmények utána felülír. Na mert azzal akartam ilyen, ezt, bocs, össze, összefoglalni, hogy a, a látványnak hihetetlen felidéző ereje van. Tehát sokkal erősebb, mint amikor valaki azt mondja, hogy képzelem el, hogy mondjuk les, lejövök a sí sáncon, vagy éppen a szakadékszélén. Amikor, hogyha tényleg látom azt a szakadékot, az iszonyú erős hatás, és ennek ellenére a virtuális isakban nem vagyunk ott a szakadékszélén, tehát biztonságosan akár bele is ugorhatok, mert nem fogok nagyot esni. Igen, pontosan, és ezért is a kezdeti fázisokban ez a rendszer körülbelül 15, vagy talán 20 éve is működik a Szemelweis Egyetemen. Különböző formában van eleinte számítógépes grafikával, tehát kvázi játéktechnológiával technológiával hoztunk létre környezetet. Ezek mindig nagyon drágák és sokáig készülnek, és ezért egy olyan szintén 10 plusz évvel ezelőtt átkapcsoltunk az úgynevezett panorámikus videókra, tehát felvett élethelyzetekben effektív a kamerát, azt... Leküldtük a hegyen, leugrottunk vele, vagy ledobtuk, vagy mindenféle módon fel, valahogy felvettük azt a dolgot, amit később a páciens meg tudott élni biztonságosan. Hogy még És élethűbb így, legyen. Még, még élethűbb lett a Aha. történet, igen. Kira? Én arra vagyok kíváncsi, hogy körülbelül hány alkalom kell ahhoz, hogy az ember egy ilyennel ö, enyhítsa a feszültségét? Ugye nem orvos vagy, Barnomas, de miután igen. rengeteg ilyen projektbe részt vettél, mi a tapasztalat? Ugye egytől gondolom nem változik semmi. Nem, egytől nem, de nagyságrendeleg ez ilyen körülbelül tíz alkalomban már hatást tudnak kimutatni, tehát ezt ugye, nyilván az orvos tudja eldönteni a, az eset súlyoságától függően, és ez nem egyedül alkalmazandó terápia, tehát sok minden más... Neki el kell dönteni, de nagyságrendileg ez 10-15 alkalom az már jelentősen megváltoztatja ezt az állapotot. Hozzáférhető ez egyébként, vagy akár magánúton, akár TB által, vagy Amerikában, vagy bárhol Nyugat-Európában, tehát az ember, ha akar, akkor tud ezzel gyógyulni. Igen, hozzáférhető több országban is, ez nagyon változik. Például mondjuk az, ha Sahel, megszem a Svédeknél ott a társadalombiztosítás biztosítás meg azt is fizeti, hogy egy repülős fóbolyást felültetnek a repülőgépre a terápia legvégén, ugye bizonyítandó, hogy hogy ez működik. Azt hiszem, hogy Amerikában, de Amerikában, Amerikában, Amerikában, főleg San diego tehát vannak ugye olyan típusú tünetegyüttesek, hogy mondjuk valaki félrepülni. de el kéne menni nyilván egy megbeszélés. Ez nálunk is egyre fontosabb, mert Európai Unió, tehát nem csak magánutazásról, hanem tehát munka kapcsán. Fél valaki mondjuk előadást tartani, ilyen történetek is vannak, félvezetni, tehát van egy olyan Csoport, aki nyilván fizetőképesebb Kaliforniában, mint Magyarországon ezt a társadalombiztosítást még nem fizeti. A Szenovice egyetemen működik ez a rendszer. Ugye professzor, Simon Lajos professzor volt az, aki ezt bevezette. Ma én úgy tudom, Vas Edith doktornő foglalkozik még ezzel, de én a mindennapokban most már nem vagyok ebben ennyire jelen. Artur, bankokból? Annyit tennék még hozzá, hogy ha ennek a sci vetületét megnézzük, meg az AI vetületét, akkor az a film, amiről már néhányszor beszéltünk a műsorban, a, aminek én vagyok az egyik executive producere, a Site Extended, az éppen egy ilyen helyzetről szól, amit leírtatok valamikor a közeljövőben, hogy egy okos kontaktlencsével felszerelt valaki otthon ülve, mivel fél a nyitott terektől agorafóbiája van, a, a rendszer tulajdonképpen kiterjesztett valósággal, tehát a valóság és a virtuális környezet összekeverésével, egy mesterséges intelligenciával játékosítja, gemifikálja az életét, és ezáltal kihúzza a lakásból. Tehát azt mondja, hogy nézd, ha ezt még összeszeded, menjél az ajtóig, aztán mennyire ide, aztán mennyi oda, és itt szépen tulajdonképpen terápiával kivezeti a, a lakásból. Az egy másik kérdés, hogy utána rákattan az AI használatára, a mesterséges intelligencia használatára, és más dolgok történnek vele, de hogy ilyen irányokat is valószínűleg vehet. Banabás, banabás Abszolút, még, röviden még, hogy milyen fejlesztési lehetőség van ebben? Mert erről már pár éve azért hallottunk, hogy ez létezik, virtuális valósággal terápiát folytatni. látsz -e benne valami tovább lépést? Hát az előbb említett Ugye a hardware például, ugye még mindig nagy virtuális használunk, tehát ha lenne egy kontaktlencse, vagy valami más bioimplant, uh -huh. ami reálisabban tudná ezeket a dolgokat, akkor nem kéne ezt a nagy tévét a fejünkre szerülünk játékot csinálni. Nyilván ez minden, néha esetleg szédülést okoz bizonyos embereknél. Szagokat például nem igen tudunk még használni, erőket nem igen tudunk még megjeleníteni, tehát nem tudok mondjuk neki menni valaminek, nyilván egy game, felszerelésben tudok az erőket átadni, de sokkal jobb lenne, hogyha érezném az illatát a rétnek, és el tudnék lazulni mondjuk egy adott szituában. Ugye nem, egy ilyen terápiában csak, hogy tudják, nem csak az a cél, hogy stresszeljünk valakit, hanem ezeket felváltva alkalmazunk mindenféle relaxációs gyakorlatokkal is. Tehát nem egy óra a folyamatos stressz a terápia lényé. Nagyon érdekes dolgokat mondtál a nevás, köszönjük szépen, és maradjunk abban, hogy folytassuk majd még a beszélgetést, mert szerintem egy csomó érdekes dolgot tudsz ezzel az egész témakörrel kapcsolatban. Köszönöm a lehetőséget. Köszi, szabadsz, Köszönöm, szabadban Barnabás A digitális világ érdekes. Postmodem. És akkor folytassuk Kovács Tücsi Mihályal. A közösségi média detox az nekem úgy hallzik a fülemben, mint a digitális detox, amiről szintén volt már szó itt a műsorunkban. Tehát, hogy vonuljunk ki a digitális világból, és foglalkozzunk azzal, ami a digitális világon kívül van. Ez ugyanaz, a közösségi média detox? Hát gyakorlatilag igen, hiszen manapság már leg a sokkal erősebben jelentkezik a közösségi médiaidálti függőségünk, mint bármilyen más, hiszen a, aki a kütyűjét használja, az általában mindig a közösségi médiának valamelyik felületére megy fel, és azt használja, és avval szemben vannak függőségei. Ez így egy érdekes probléma, ma is a Dunhami Egyetemen Egyetemben a briteknél csináltak is egy kísérletet, hogy összeszedtek 51 olyan embert, akinek az olyan közepes, illetve erős függőséget állapítottak meg már nála. Ez azt jelenti, hogy volt, ahogy a, aki a legkevesebbet foglalkozott a naponta a közösséggel, közösségi médiával, az olyan három órát, olyan egy, egy másfél órát foglalkozott, aki a legtöbbet az kilenc és fél órát naponta. De átlagosan olyan három és fél órára jön ki, hogy mennyit voltak rajta. És ezeknek az lett, hogy először csináltak vele egy nagyon részletes tesztet, hogy hogy viszonyul hozzá minden. Majd pedig csináltak egy detoxot, vagyis azt mondták, hogy akkor kérem szépen most akkor egy hétig. Ó, ne, tehát nem nem mehet föl semmilyen ilyen közösségi földre. De semmi kényszerítés nincsen, ugye, tehát ezt Persze, adottak. persze, jelentkeztek erre a kísérletre, és hát az egy, egy hét után az eredmény az volt, a utána újra ki kellett tölteni egy tesztet, illetve volt egy olyan, hogy utána megint föl menni, és akkor azt is vizsgálták, hogy amíg fölmentek, me, hogy reagáltak, Érdekes módon sokkal kevésbé volt a függőségi tületek, mint ahogy a kutatók várták. Meg mm. ami úgy általában mennyit, hogy láttunk, hiszen hallottunk mi is olyan esetekről, hogy a nyaralásból a táborból haza kellett küldeni a gyereket, mert hiszti görcsöt kapott, hogy elvették <tos> főle a mobiltelefonját. Mi az, hogy nem mobiloszhat az erdőbe? Yeah. Egyébként de... milyen tünetek vannak még ezek a kívül? Hát gyakorlatilag bármi, ami klasszikus elvonási tüneteknél jelentkezik. Ez... időmérleg felborul, akkor a... Kiszárad a, a... a szája? gészek köz, igen. <gül> <gül> Nem vagyok függő. Hát állandóan az, akkor a, a megvonás miatti uh, frusztráció... Um, Hidegrángács. Ez Tehát az és... elvonál, tehát a, a függőségnek azért megvan a, megvannak a lépései. De ez egy viselkedéses függőség. Azért ez nem egy kémiai függőség. Tehát nem úgy képzeljük el, hogy az alkohol vagy a drog. Ez Igen. egy viselkedés függőség. Ugye, mitől függő valaki, mert rányomja a bélyegét a saját életére, erről fantázia, hogy ezt fogja csinálni, amikor abba akarja hagyni nem tudja abba hagyni, uh -huh. felborítja az életét, az időmérleget, amit ugyan Zoli is említett. Ugye, de, de normális esetben is tud jelentkezni, hogy ez a Firo of missing out az a fomó jelenség, ez Igen. benne van. Igen. Ugye ezért perelték be a Facebookot, hogy nincs vége például. Tehát nem tud a scrollozást, a lefelé görgetést nem tud abba hagyni. Tehát eleve valamilyen szinten mindenki rá van csavarodva erre a technológiára, csak valaki túltolja ezt a dolgot úgy, hogy tudja, hogy nem jó neki, nem tud aludni, nem tudja elvégezni munkáját, megromlik a párkapcsolata, nem tud gyereket nevelni, és neki sem bírja abba hagyni. Na ez a függő. És tudjátok, mert... hogy ennek van egy elnevezés angolul, ugye az a neve, hogy doom scrolling. Angolul, hogyha lefordítjuk így magyarra, ez ilyen, nem is tudom, ilyen vé, végzetes, vagy, vagy igen, ilyen végzetes scrollozás, pörgetés azt akartam mondani, hogy bár azt mondjuk, hogy ez egy viselkedés függőség, de miután a viselkedés az agyunkban egy csomó hírvivő anyagot előállít, főleg ugye a dopamin, a szerotonin, az adrenalin, ezért átmegy ez egy kémiai függőségbe. Abban a pillanatban, hogy valaki leteszi ezt a szokását, ami eddig nyújtotta neki például azt a dopamin szintet, Aha. amivel ő jól érezte magát, abban a pillanatban ő elkezdi rosszabbul érezni magát fizikailag is. Uh -huh. Tehát hogy lecsökkennek ezeknek a neurotranszmittereknek a szintjei, úgy kezdi el magát, egyre feszültebbnek. És euh, akkor mit csinál? Keres valami más. Így van, akkor egy másik viselkedést, ja. vagy pedig egy másik típusú örömforrást, alkoholt, evést fog keresni, mert fönt kell tartani azok, azt a szintet az agyban, azt a hormonális szintet az agyban, amivel ő jól érezte De magát. Azt mondott kira, hogy akkor tényleg olyan, mint a kábítószer? Határozottan van egy kapcsolat a kettő között. A kábítószer sokkal direktebb módon tesz a viselkedési függőségek pedig ezáltal, hogy a, a neurotranszmitterekre hatnak vagy fölfelé menet, vagy lefelé menet, és hogyha ez megváltozik, ez a rendszer, akkor nagyon komolyan, komolyan bedurvul az embernek a, az egész életvitele, megváltozik. És akkor ehhez képest a kutatás milyen meglepő eredményt hozott? Hát az egyik meglepő eredmény volt, hogy, hogy mégsem akadtak ki annyira rajta, egész jól viselték ezt az egy hetet. Megjátszották magukat biztosan. <gül> nem, nem, egyszer azt mondták, hogy csökkent, most lesz szintjük Aha. Tehát ami ez a fogó jelenségre is visszavezethető egyrészt, tehát hogy, hogy nincs az, hogy Úristen, miről maradok le, vagy vagy De viszont a másik érdekessége az volt, hogy a pozitív dolgok is csökkentek, tehát mintha egy unalmasabb életbe csöppent volna bele. Aha. Tehát no hiányoztak az életéből az ingerek. Egyébként ezt már... Tehát, Kira az előbb mondott. Tehát é, a dopamin igen, színt, az csökkent. Igen, igen. Tehát például kimutatták már kutatók azt is, hogy nem csak például az alkohol és a kábító esetében, hanem ilyen dolgok esetében is kimutatják, hogy az agynak pont ugyanazok a részei stimulálódnak, de például ugyanez igaz a gyorsételek és a, az édesség esetében is, hogy az agynak ugyanazok a szektorai élénkülnek föl, és mondom, tehát szabályos hiánytünetek tudnak kialakulni, és ez egy nem egyszerű folyamat. Nekem az volt a furcsa, hogy tényleg ö, senki sem akadt ki rajta. Nekem van egy olyan gyanúm, azt mondták, hogy ez egy nagyon kezdeti kutatás, hiszen először is 51 ember, és végül csak 18 és 25 év közötti közösség volt, és mivel pont az ilyen 10 és 18 közöttire lennék a leginkább kíváncsi, hogy ők hogy reagálnak rá. A másik pedig az, hogy... Már csak a fiat kapcsán is, ugye? Hogy bár ő nem annyira függő? Hát ő, ő, ő, ő YouTube függő. Uh -huh. Őre azt mondom, hogy a, leg, a legkevésbé káros, tehát nem az van, hogy pörget, hanem ő, ő rengeteg információt szed be az érdeklődési területéről, tehát podcastokat hallgat, uh -huh. videókat néz azon a területeken, tehát ez még a az elmegy, de mennyiségileg így is sok. De a másik problémám az, hogy tulajdonképpen azokat nem, nem tudja vizsgálni, akik úgy igazán benne vannak. Tehát ők önként jelentkeztek, akik azt mondják, hogy hát egy hétre le tudok mondani. De mi van azokkal, akik azt mondják, hogy hú, én egy percig nem bírom kinélküle. Robert? Azt fontos azért, hogy Magyarországon naponta 5 órát tévéznek az emberek, senkinek semmi baja nincs vele ma már. Ugye ez elindult az 50-es, 60-as években, akkor ez nem volt. Tehát ez egy abszolút kettős mércet, amikor otthon szörnyűködik a nagymama, meg a szülők azon, hogy szegény gyerek, mennyit van a képernyőt, mennyit játszik, meg a közösségi média, meg És az meg, meg a videójáték, a pont ugyanazt csinálja, pont ugyanazt csinálja, csak nem veszi észre. Artur, te bankokban függő vagy a tévétől, közösségi médiától? Bankokban TV függő? Na ez érdekes. Na erre mit lépsz, Artur? Hát az, hogy az itteni perspektíva buborék másmilyen, mint a, mint a, mondjuk a magyarországi perspektíva buborék. Tehát itt az ember bekapcsolja a YouTube-ot, és akkor itt más típusú dolgok jönnek fel ebbe a hírfolyamba. Mondjuk árvizek, meg mindenféle helyi információk, meg helyi járatok, meg egy csomó ázsiai dolog. Tehát itt mástól lehet függővé lenni. Viszont azért azt engedjétek meg, hogy hozzátegyem, hogy itt csúsztam már le a széken, mert kezditek fölsorolni az összes olyan dolgot, amit én csinálni szoktam, hogy azok hogy ezek, ezek mind, egyik se jó, és még ha, még, ha hozzáteszitek a videójátékot is, vagy Robesz azért behozta, akkor a végképp sehova nem tók, semmi, nincs sarok, még nincs sarokban, nincs helyem. Tehát az a probléma... De ha akarod, nekem, megadjuk az azt a egésztre, helyet, hogy... ahol lehet jelentkezni a digitális hát, detoxra. Köszönöm szépen, de mi van akkor, és egy kicsit Robeszhez kapcsolódnék, hogyha ezzel nincs olyan marha nagy baj. Tehát, hogy ez egyszerűen van, tehát, hogy így változik meg az életünk, és az, az hogy mi, mennyi ebből a sok, azon lehet persze vitatkozni, és ilyen szempontból teljesen jogos az, hogy nem lenne jó túltölteni, De azért az, hogy, hogy valamire azt mondjuk, hogy csak azért, mert az emberek ott ülnek előtt és fogyasztják folyamatosan, akkor ezért már ne legyen, mert hogy olyan soknak tűnik, csak ahogy, ahogy Robesz mondta, mint a tévé, nekem is állna, engem is állna ezzel izzegetek, hogy mit ülsz egész nap a TV előtt. Szóval igazából sajnos, ezt szerintem, szerintem nem foszthatjuk meg az embereket az összes ilyen dologtól. Nem is ez a cél, szerintem, hogy megfosszuk az embereket ezektől a dolgoktól. A fontos, meg az a hatás, amit kivált az illetőben. Tehát van, akinél nem okoz emelkedést, hogyha leül a, a YouTube elé és elindít valamit, más meg ettől teljesen bezízzen. Ugyanakkor valaki az autóversenzi virtuális autóversenyzéstől lesz függő, és csak akkor tud, tudja jól érezni magát, ha az a, az, az adrenalin szint megvan neki. Tehát itt tényleg inkább a mértékről van szó. Én videójátékok kapcsán néztem meg a függőséget, és ezek a viselkedésfüggés, tehát az evész zavar, a vásárlási zavar, szexuális zavar, stb. egy 3% százalék a Tehát amikor ennél többet látunk, az egy optikai csalódás. A digitális világ érdekes! Postmodern! Az előbbi témakörhöz is kapcsolható, mert ahogyan az előbb Artur ráismert magára a leírások alapján, úgy most a hallgatóink körében is lehet ugyanez, hogy elkezd foglalkozni azzal, hogy most mennyire függő vagy nem függő, és utána néz a neten. És akkor itt vagyunk annál a bizonyos mozdanatnál, ami az utóbbi 10-15-20 évben egyre erőteljesebben jelen van. Én a saját példámat is mondhatnám, amikor kórházba kerültem jó 15 évvel ezelőtt, és a saját bajomnak Utána néztem az interneten, és aztán a doktornő azt mondta nekem, hogy Árpád, ne nézzen utána, ne olvasgasson az interneten. Hát persze több se kellett. Megkettőzött, meg háromszorozott erővel néztem utána neten, hogy mi is ez a probléma, és ki is kupálódtam ebből a témakörből. Kéki Kirával erről fog most beszélgetni. Kira egészségügyi szakújságíró a szívderítő.hu főszerkesztője. Tehát már rögtön értjük, hogy a szívderítő.hu egy bizonyos egészségügyi témakörrel foglalkozik. Így van. Tehát lehet ott olvasgatni egészségügyi témákról. Magyarul akkor te azt javaslod, hogy olvasgassunk az interneten. Abszolút. A kérdés inkább az, hogy milyen célból. Tehát abból a célból, amit te csináltál, abból valóban nem igazán jó. Tehát ne akarjunk okosabb lenni, mint egy orvos. Ne menjünk a házi orvoshoz úgy, hogy diagnosz, diagnózisunk van, amit magunk állítottunk föl. Én nem akartam diagnózist, én csak utána akartam olvasni. Igen, csak ami olyan, olyan sokat olvas utána, előbb-utóbb az ember, hogy lesz egy, lesz egy koncepciója arról, hogy, hogy szerinte ő neki mi a baja. Jaj, mindnek halunk. Ugye? És Ilyen. akkor az orvos meg ugye egyrészt kétségbe vonva érzi a saját kompetenciáját, másrészt meg abszolút lehet, hogy rossz irányba indult el az önmagát kutató és a Google alapján diagnosztizáló páciens, és nehéz lesz meggyőzni arról, hogy, hogy nem a halálos baja van, hanem egy másik típusú, és ezt akkor most kezdjük el kezelni. De, de az de figyel, orvosnál... ez egy nagyon nehéz pont, hogy megtaláljuk a határvonalat. Nehéz. Meddig ö, olvasgatok olyan infót, amire tényleg szükségem van, és honnantól kell orvosi tudás ahhoz, hogy megítéljem, hogy az most, az az enyém, vagy nem az enyém, jó úton járok, vagy nem járok jó úton. A tapasztalatom szerint az emberek addig olvasgatnak utána, amíg el nem jutnak a rákig. Amíg el, el nem jutnak odáig, hogy meg fogok halni, Van, igen, igen. igen, ez halálos betegség. De alapvetően nagyon nehéz ezt elmondani, szerintem egyéntől függ, hogy hol áll meg valaki ebben. Tehát az én férjem az például nem szeret ilyen információkat olvasni, mert egy picit hipohonder. Én meg... Jó, én, én ezt nem jemben, tudják, vagyunk. hogy kira a felesége. Ja, én a igen. hallgatók ezt nem tudják. Ezt most így őrszre Szóval, hogy ugyanakkor mások, mint például én, nagyon szeretek mindennek utána olvasni, mert akkor tudom, hogy mit kell majd kérdezni a dokitól. És a szívderítő például ezzel a célra jött rétre, Magyar Kardiológusok Társasága hozta létre 9 és fél évvel ezelőtt, és azóta én vagyok a főszerkesztője ennek az oldalnak, hogy, hogyha van valakiben kérdés, tehát diagnosztizálták őt valami ami keringési zavar, bármilyen kardiológiai probléma. És ugye a dokinak nincsen arra ideje, hogy negyed órát, húsz percet töltsön azzal, hogy felvilágosítsa részletekbe menően arról, hogy neki mi, mi a baj, mi fog vele történni, milyen terápia, milyen vizsgálat lehet. Akkor mondja azt, hogy kedves paciensem, menjen fel a szívderítő.hu-ra, és olvassa el az ott lévő cikkeket. Aztán persze nem feltétlenül muszáj ehhez gép előtt lenni. Uh -huh. Hanem ugye alkalmazás is van erről, Aha, tehát applikáció. De haladni most. kell a korral, tehát applikációban is elérhető, tehát az ember már hazafelje a villamoson rögtön meg tudja nézni. Egyébként a lényeg szerintem az, a, amiről még nem beszéltünk, a forráskritika. Az orvos, ezt tanulja hat évig az egyetemen, és utána hosszú-hosszú éveken keresztül rezidensként el fog jutni a szakvizsgáig, rengeteget tanul, megtanulja a tudományos oldalát, a szakmai oldalát, és van forráskritikája tudja, hogy mi a hiteles, a jó, mert ez a szakmája, ő ér. Én nem értek hozzá, én egy beteg vagyok, vagy egy paciens vagyok, nem tudom, hogy mi a, a hiteles forrás, hanem csak úgy vagy ráérzek, vagy nem, e, ki számít nekem annak, ugye, kibeszél túl sokat róla, e, lehet, hogy még valamilyen orvos is valamilyen prekoncepció és akkor nem fogom tudni eldönteni hogy mi a jó. És Arról nem is. elvesztem a bizalmomat és e, nagyon nehéz olyan helyeket találni, illetve 15-20 évvel ezelőtt nagyon nehéz volt még olyan helyeket találni a, a weben, ahol biztos, hogy hiteles uh, egészségügyi és orvosi információk vannak, közérthetően megfogalmazva. Ja, Egészen annyira, hogy nem, hogy pár évvel ezelőtt készült egy arról, hogy a magyarok uh, mennyire uh, tartják megbízhatónak, hogy mennyire érzik uh, az internetes információkat egészségügy szempontjából relevánsnak, és hát kiderült róla az az, az eléggé elég, uh, ijesztő adat, hogy akik uh, az óvatos uh, tudakodók, uh, akik tényleg jól használták az egészségügyi információkat, keresését, azok csak a, a, a, a közöttük, tehát ők csak a 35%-át képviselik ennek a, a tájékozódni kívánó közegnek, viszont vannak a megvezethetők, a, ők a második réteg, ők 26%-kal, és van ennél sokkal, de sokkal csúnyább, ők pedig a Hiszékeny, infózabálók, Aha. és hát ők azok, akik 19%-a szintén jelen vannak. Ők azok, akik megérkezik mondjuk Zahár Gábor orvosnak a fejével fotójával egy ilyen hirdetés. És akkor rögtön a Ami hamisítvány, rákattint, és akkor onnantól kezdve benne van egy csőbe, és vezetik egészen a készítmény megvásárlásáig. Ez nem is csoda, hiszen mindenki tudja, hogy az orvosokat megvette a gyógyszervállalat, hát, mert nálam a fod múltkor a fodrászomnál a a, a asszisztáns nőjének a lábkörmöse azt mesélte, hogy erre bőven elég a fokhagyma és a citromlé. Or. Kovács Tücsi Mihály írói munkásságával hallottak most egy kis idézetet. Én azt szeretném mondani, hogy egyébként az a kérdés, vagy az a furcsa ebből a szempontból, hogy miért éppen az egészségügy az, amelyik ennyire kapcsolódik az infotechnológiához. És erre nagyon-nagyon egyértelmű a válasz, mégpedig az, hogy óriási adatmennyiség van. Tehát mm -hmm. amikor, digitaliz amikor digitalizálni kezdték az egészségügyi adatokat, az a 30 százaléka az összes adatnak, ami a világban keletkezik, 30 százaléka. Tehát volt miből dolgozni, és ez egészen jó pofa dolgokhoz vezet majd, remélem, pár éven belül. A digitális világ érdekes. Postmodem. Nagyon érdekes szerintem a páciens szó használata, mert amikor eljutunk egy orvoshoz, akkor mindig ezt mondják, hogy a páciens, pedig az elvileg azt jelenti, hogy beteg. Nem? Nem. Ha nem, mit jelent? De bocsánat, nem is azt szokták mondani, hogy páciens, ez a, a nem, baj, hogy beteg. beteg. Na igen. Mindig Na de... betegek vagytok, amikor orvoshoz mentek? Nem, ez az. Ezt erre ez akartam kijukadni, hogy a páciens van. szót, azért sokan azt gondolják, hogy a páciens azt jelenti, hogy beteg, egyébként az angol beteg ugye a filmnek a címe is innen jön, tehát abban is az eredeti. Tehát, hogy, na, szóval, hogy benne van ez a, ez a köz, köz, köznyelvben, hogy a páciens az a beteg, pedig hát lehet, hogy csak egy ellenőrzésre ment. El. Vagy pedig várandós. Várandós, így van. Na, Nem akkor, vagyok beteg. Akkor tegyünk rendet ezek között, a kifejezések között. Egyrészt meg kell néznünk ezeknek a szavaknak, tehát a páciensnek és a betegnek nézzük meg a, a valódi jelentését, a szótározható jelentését, és nézzük meg azt, hogy mi milyen kontextusokban, tehát milyen nyelvváltozatokban és helyzetekben szoktuk használni. A páciens ugye egy latin eredetű kifejezés sok nyelvben megtalálható valamilyen honosított formája. Eredetileg a türelmes várakozó a jelentése, ugye angolban patient, tehát mindegy, tehát a lass, a várakozó tudnélik eltűri a terápiát. Ez, yes. az, ez az alapvető Igen. jelentése. Tehát ez egy semleges megnevezés az orvos-beteg találkozásban résztvevő ugye orv, orvos-páciens találkozásban, én is hibáztam, résztvevő ö, embernek a, a, a megnevezése. Tehát ő eltűri azt, amit vele az orvos fog csinálni, azért, hogy egészségesebb legyen, vagy megállapítsa, hogy van-e baj, vagy nincs. Tehát még nem tudjuk, hogy most ő beteg, vagy nem beteg. Lényeg az, hogy, hogy kliens, tulajdonképp ügyfél. Uh -huh. Tehát eléggé semleges megnevezés a eredetileg. És itt van a magyar köznyelvi és orvosi szaknyelvi használatban is, persze benne van a páciens, inkább egyébként az orvosi szaknyelvben, de itt van mellette a beteg jelentél kifejezés. Az orvos-páciens találkozásban és kommunikáció során eh, hajlamosak vagyunk a köznyelvi jelentéstől elvonatkoztatni, és a páciens értelmében használni. A paciens egy semleges, egy, igen, egy terhes, tehát egy várandós nő, igen. az egyáltalán nem biztos, hogy beteg, sőt jó esetben a lehető legegészségesebb ö, e, emberi lények között van, hiszen egy életet fog adni. Tehát ezt betegen nehéz megtenni. És mégis betegnek. És mégis kívlek. betegnek. De valójában senki nem gondolja azt, hogy ő tényleg beteg. Uh -huh. Vagy ha elmegyek a házi orvosomhoz, és... Ö, Tehát amire kérlek, gondol, az mégsem az. Tehát azt mondja, hogy beteg, de az. mégsem betegként gondol rá. Igen, viszont olyan erőteljes a köznyelvi jelentése a betegnek. A beteg az valamilyen fogyaték a hiányossággal olyan állapotban van, ami az egészségeshez képest egy eltérés. negatív irányban fog eltérni. Uh -huh. Ennek olyan erős a jelentés, hogy ez bizony meg tudja zavarni a kommunikációt. Uh -huh. És mivel például egyre tudatosabbak ugye a páciensek, Éppen most beszéltünk ugye az interneten való egészségügyi információkeresésről, annak a hitelességéről, stb. Azért az általában tendencia szerint megállapítható, hogy egyre, egyre tudatosabban bak az emberek, a betegek. És éppen ezért ez az egész jelenség teljesen megkezd zavarodni, és vannak olyan páciens csoportok, amelyek felül előteljes az a szándék, hogy őket ne nevezzék betegnek. Egy, egy, eg egészen konkrétan például a, a mentális betegséggel, Élők, azok ugye betegek, ment mentális betegség, skizofrének például, meg a depressziósok, uh -huh. de akiknek például a, a ADHD-ja van, ami egy teljesen más, ez egy, egy neurodivergens állapot. állapot, na őket is betegnek szokták nevezni, amit az ADHD-sok kikérnek magukkal teljesen joggal és jogszerűen, hiszen ők fizikailag, meg mentálisan, meg agyilag, meg semmilyen egészségmódon nem betegek. Uh -huh. És, és a... mégis így nevezik őket. Tehát ugye ez a, ez a figyelemzavaros hiperaktivitás, ezek tényleg nem betegek. Mert hogy Ön... az orvos honnan nézi, ugye az ő számára Igen. egy eset? Igen. Tehát Igen. Ő ebben az értelemben és abban a szaknyelvben a beteg szokott lenni az az ügyfél, most így fogalmazok, Aha. aki a, a az orvoshoz eljut. az Az, hogy beteg vagy nem, az egy másik kérdés. Tehát itt a szaknyelv és a köznyelvi jelentésnek a különbségéről van szó, és egyre érzékenyebbek vagyunk. És akkor még tegyük hozzá, hogy digitalizáljuk azért ezt a helyzetet. Ugye itt van az e-beteg vagy a Google betegnek a fogalma, erről eddig már nagyon sokat beszéltünk ebben a műsorban is, de nekem van egy olyan érzésem, hogy különösen a Covid időszak óta eh, el meg fog változni az elbetegnek betegnek vagy a, inkább az e-beteg, e az e e-páciensnek a, a hiszen... Eh, eh, a COVID időszak az, az nagyon erőteljesen beindította a digitalizálását és az internetesítését, az orvosi ez micsoda ez az e-páciens, hogy a Google-on keresztül kapcsolatban vagyok az orvossal? A hagyományos értelemben az, amiről eddig beszéltünk, hogy utána néz az információknak Aha. már valamilyen tudása megy az orvos, az aztán jó esetben megbitatják egymásra, hogy most ez jó vagy nem jó, de a Covid időszakban és azután kényszerűségből kialakult ebben a tevékenységi formában a távkapcsolódás. Tehát valahogy az interneten, valamilyen virtuális kommunikációs felületen az orvos és a páciens, a többi orvos konzílium esetén egy, egy virtuális térben van, és, és egyre több terápiás és gyógyító folyamat is akár, ebben a virtuális formában tud történni. Tehát tanúi vagyunk egy változásnak is. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nem kell a szerencsétlennek elmennie fizikai valóságában egy orvoshoz, vagy akár egy konzultációban Most több helyre is, több így, boldos, így van. Igen. Hanem a virtuális térben ő, mint paciens, az összes többi orvossal együtt egy időben konzultál, és így lesz belőle e páciens, vagy elbeteg, hogy igazából fizikailag neki nem kell ott lennie. Postmodern. Az egészségről beszélünk a mai Postmodemben. 5 óra lesz 10 perc múlva, és visszatérünk a kutyukhöz. Mert ugyan a hallgatóink Pinté Robertről pontosan tudják, hogy szociológus és politológus, de hát azért ő is szereti ezeket a kütyüket, Mondta is a műsor elején, hogy van, illetve hát egy olyan bemutatón is járt, ahol szintén bemutattak, de említett nekünk olyan okos órát, e szenzorokkal, meg okos LKG-t, okos vérnyomásmérőt és egyebeket. Melyik a kedvenced, Robesz? Minden okos. Nem is tudom. Akkor én kiemelem neked az okos vízeletmérőt. Nekem kifejezetten nem az a kedvencem, ezt megbeszéltük. De igen, most utána néztem, most itt piszkáltatok ezzel az adás előtt, hogy ez 2023-ban díjat nyert, hogy Amerikában van egy CES nevű, magyarosan egy, egy ilyen Kanzumer show, ahol termékeket uh, mutatnak be ez egy francia cég vitingsnek hívják egyébként őket, csak egy kis reklámot csinálják nekik, ha már beszélünk róla, és nyertek ezzel a JusScan nevű alkalmazással, amit gyakorlatilag bizeletet vizsgál, és berakod a WC kadlótba, egyelőre még nem lehet megvásárolni, tehát csak fel lehet iratkozni, ez 24 tehát kb. egy év múlva lesz megkapható. Egy hordozható picikek kis labor, egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen kb. egy 6-8 cm átmérő kis ováris tárjat képzeljétek el, ezt beakasztjátok, és amikor rápisiltek, akkor megnézi ezt a vizeletet. Ugye az a probléma és általában az, az orvosi vizsgálatokkal, hogy, hogy ritkán jutunk el odáig, és akkor, amikor már valami tünetünk van, és nem tudjuk, hogy mi az alap, vagy a normális, az egészséges állapotunk, mik a normál értékeink, és ezért nehéz hozzá hasonlítani. És az adatokat meg tudom osztani az orvosommal, akár egyébként menstruációs ciklus lehet vele jól beállítani, akár hogyha valakinek olyan betegsége van, amit folyamatosan kontrollálni kell, és a vizeletből meg lehet akár állapítani. De vár ez, ez, ez technikailag tényleg így működik, hogy a berakod a wc kagylóba és küldi az adatot onnan a kagylóból? igen azok ezek az eszközök ez egy ökoszisztéma ugye itt van okos vérnyomásmérő lépés a óra pulzusmérővel van mérleg, van hőmérő, ezek mindegy alkalmazásban mennek be, és ebből az alkalmazásból egyébként meg tudod osztani uh -huh. az orvosoddal ezeket az adatokat, de egyébként ezek wi fi tehát keresztül csatlakoznak tehát az otthoni hálózatra rá, és amikor megtörténik ez a mérés, egyszerűen beküldik az adatot ebbe a, ebbe a telefonba, és a telefonodon keresztül meg tudom mutatni. Tehát amikor én mentem például a az járok minden évben, mert egyszerűen, úgy, tehát sportolok és mucájéven évente egy ilyen vizsgától részt venni. Megszoktam neki mutatni, megnéri a vérnyomásom, és mondja, hogy magas, hát mondom neki, hogy nekem fehérköpeny hipertóniám van, azt szerintem, hogy az orvosoktól hülyét kapok. Welcome to the club! Igen, mert ugye a páciens, mint türelmes, türelmesen várok kint mert egy fél óra, hogy mi a fenér nem engednek be, és már egekben van a vérnyomásom, meg minden, és akkor megmutatom neki, hogy tessék, mikor otthon mérem, normális, és akkor azt mondja, hogy jó és elfogadja. És általában ezt szokták igen fogadni. Ebből most az következik, hogy ha mindent te fogsz mérni a saját kütyüiddel, akkor ezt az orvosok elfogadják, és le fog rövidülni a kezelés Nagyon jó a nem fogadnak el mindent, van egy okos mérlegem is, Ez egy, van benne egy nagyon furcsa találmány, úgy hívják, hogy, hogy én, én, hirtelen akartam mondani, tehát egy ez egy kardioviszkoláris hullámot kelt a talpadon keresztül, és megnézi, hogy, a, hogy, hogy, hogy Pulse Wave, wave Velocity-nek hívják, és ezt, ezt kitiltották gyakorlatilag. Az amerikai FDA, ez a Fruit Drug Administration ott egy hivatal, ami jóvá, hogy ezeket a berendezéseket. Minden ilyen, milyen, minden ilyen eszköz, fitness eszköznek minősül, nem orvosi eszköznek. Mm. Tehát ez nyugodtan lépkedsz, mint ahogy a Tücsi is mondta, és nem lehet menne megbízni. És ők végmentek egy ilyen vizsgálaton, és azt mondta az FDA, hogy oké, okay, ez innentől kezdve egy orvosilag elfogadható minőségű eszköz, és amit kiad eredményt, az már tud indikatív lenni, de azt mondják, hogy ha rossz az eredmény, vagy esetleg gyanús, akkor menj el orvoshoz, mert ez, ez nem arra való igazándiból, hogy te diagnoszizáld magad, hanem arra való, hogy fölhívja a figyelmedet, hogy olyan állapotba kerültél, hogy jó lenne, hogy egy orvos megnézne. Egy kicsit témát váltunk keleti Artúrral. kedvenc témakörünk a mesterséges intelligencia. Ugye az elmúlt napokban volt egy viszonylag botrányosnak tűnő híradás sorozat, mégpedig az Open AI-ról, annak is a vezérigazgatójáról, akit kitettek, majd visszavettek, már nem is tudom, hogy hol tart ez a folyamat. De az egésznek a botránynak a mélyén van valami változás, amiről mi most be fogunk számolni. Tényleg terminátor lesz a mesterséges intelligenciából, Artúr? Hát reméljük, hogy nem, de ami azt hiszem itt igazán érdekes, az az, hogy mindenki kutatja annak az okát, hogy miért történt minden ilyen hirtelen e körül a cég körül. Itt azért egy ilyen 90 milliárd dollárra becsült értékű cégről beszélünk, aminek az élén nem szoktak csak így egy nap alatt kirúgni vezetőket. Ez látszódott is egyébként a a részvényár folyamon, mert hirtelen bezuhant, és elkezdtek a munkatársak is elvándorolgatni, meg bejelentették, hogy elmennek, mindegy. Szóval ez egy óriási dráma volt, tényleg valószínűleg ennek az évnek a legnagyobb változása, és mindenki azt kutatja, hogy mi lehet ennek a hátterében. És nagyon úgy néz ki, hogy ennek a dolognak a hátterében az van, most egyelőre csak így feltételezésekből indulunk ki, hogy pár hónappal ezelőtt megjelent, hogy valamennyi idővel ezelőtt megjelent Sam Altman írásában egy egyetlen egy mondat a Twitteren, hogy a, az OpenAI úgy tűnik, hogy elérte az általános célú mesterséges intelligenciát, vagy általános mesterséges intelligencia képességét házon belül. Ami Ezt nagyon a nagy dolog lenne. Ez egy óriási dolog, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emberrel egyenértékű képességű mesterséges intelligenciáról beszélünk. Singularitás. Hát olyasmi. Olyasmi, tehát még nem nagyobb képességű, mint uh -huh. az ember, tehát nem szuperintelligencia, hanem, hanem, hanem emberi intelligencia, már ott vagyunk. Na most ezt egyelőre úgy tűnik, hogy, a, a, a, hogy, hogy, hogy nem tudjuk, hogy ezt elértéke vagy sem, viszont azt látjuk, hogy, hogy erről egyre többen kezdtek el beszélni, pont akkor, amikor jött ez, a, ez, a, ez az óriási pánik, hogy miért van az, hogy a a, a, a, a kitették, és úgy tűnik, hogy belül kódneve is van ennek a, ennek a mesterséges integénciának, a kúcsillagnak nevezték el, úgyhogy most mindenki azt próbálja meg kideríteni, hogy ez a kúcsillag, ez vajon ugyanaz az elnevezés, ami egyébként a, a különböző jutalmazási algoritmusokban az optimális szintet jelenti, vagy valami mást, az viszont biztos, nem biztos, valószínűsítik, hogy matematikai képességekkel, jó matematikai képességekkel rendelkező rendszert csináltak, ami azért lenne egészen euh, fantasztikus, mert euh, bizony ezeknek a képességeknek euh, van jelenleg hiányában a mesterséges intelligencia. És hogy ez hogy kötődik ide? Úgy kötődik ide, hogy ha elképzeljük azt, hogy valóban létre tudják és létre tudták hozni esetleg ezt az általános mesterséges intelligenciát, akkor bizony itt már az a kérdés, amiről itt beszélgettetek, hogy vajon egy ember megtudhatja-e, hogy neki hogyan működik a, a, a betegsége, vagy milyen problémája van, a, azzal most már nem csak az orvossal lehet majd beszélgetni, hanem lehet egy mesterséges intelligenciával is, aki bármikor ráér, és bármennyit tud az adott ügyféllel, és pacienssel, és bárkivel beszélgetni. Ráadásul még az sem lehetetlen, hogy olyan állapotba tudja őt hozni, jó állapotba, ami segíti őt mentálisan is, például a gyógyulása útján, hiszen bármennyit lehet vele beszélgetni. És ezen kívül egy csomó egyéb olyan képességgel is felruházza majd gyakorlatilag nemcsak az orvosokat, hanem, hanem bárkit, aki az egészségügyben dolgozik, ami nagyon komolyan tudja javítani a hatékonyságukat. Tehát lehet, hogy éppenséggel egy orvos naponta 10-50-szer annyi beteggel tud foglalkozni, mert az összes egy, egyéb dolgot leveszi a válláról ez a fajta megbízható intelligencia. Szóval ez egy óriási hírnek tűnik. Azul meg lehet ezt mondani egyébként? Köszövető. Meg lehet ezt mondani tényszerűen, hogy elérték az általános mesterséges intelligenciát? Nem lehet. Nem lehet megmondani, amikor Szem Altman ezt a, ezt a, ezt a kicsit furat tweetet kitette, és ott elővették ezért, hogy valószínűleg ez ezért van, mert már elérték ezt a szintet, akkor azt mondta, hogy ne, hát ha ezt elérjük, akkor ezt nem egy tweetben fogom én itt kiírni. Valójában meg szerintem azért írta ki, hogy bizonyítható legyen, hogy igen, már ők akkor elérték. Tehát szerintem... Szerintem már házon belül van egy ilyen dolog, és mivel ennek a háttere borzasztóan megnehezíti a, a, a, hogy mondjam, tehát a biztonsági kérdéseket nagyon komolyan felvet. sokakban az a, az a elképzelés alakult ki, hogy valószínűleg a, a boardban, tehát a vezető bizottságban vezetőségben lévő emberek közül volt egy-két olyan ember, aki, aki ezt próbálta meg. És vélhetően megijedtek, ezt nem és ezért próbáltak változtatni ezen, igen. Hát eddig tartott a mai postmodem főleg az egészségről beszéltünk, meg egy kicsit az, a mesterséges intelligenciáról. Köszönöm a részvételt dr. Bódi Zoltánnak, keleti Artónak, Kéki Kirának, Kovács Tücsi Mihálynak, dr. Pintér Róbertnek, és a hangmester kollégánknak pozsonyban Kubányi Péternek. jelentkezünk pontosan egy hét múlva viszontlátása a YouTube-on, viszontlátása a Pátya rádióban. Szilárd gyárpádot hallották. Post